Kiini HMG Channel ya Mwafrika, back to Africa Movement. Wagweno ni kabila la watu wenye asili ya Kenya wanaoishi Tanzania katika mkoa wa Kilimanjaro upande wa kaskazini wa milima ya Ugweno. Lugha yao ni Kigweno, Kiasili Wagweno ni katika jamii zilizotoka uhbesha kale na ndio maana ukiangalia kwa makini utamaduni waotowana kwamba hazifanani sana na Wabantu, Bali wahamitiki, tazama hata katika ngoma Kigweno ambayo wanaita mrangi ama Mnzi, hawatumi ngoma kama Wabantu yasemekana asili yao wametokea maeneo ya Taita na Vo nchini Kenya. Kilichwa kimbiza Kenya kale na kuhamia milima Ugweno ni vita vya wenyewe kwa wenyewe huko taita na Vo nchini Kenya Lakini kuna nazaaliamoji na wasema kwamba, Kabla wa gueno hawajahamia rasmi katika milima hiyo ya upare, walitumwa wapelelezi pelelezi kwanza, walifika eneo husika, na kisha karudisha tarifa ya wakasema, mringa uakona, yani mitu ya huko, inatua sauti katika kutiririka kwake. Na hapo jina la ugueno likazaliwa, yani kugona ni mungurumo. Kwa hiyo tunaweza kuitimisha kwamba, Mgweno yeyote aliyekuja na kufanya makazi yake katika milima hiyo mizuri ya ugueno, ndio kusema kuamba wahenga walitoka Taita, Voi, Uchaga na hata upare. Ndio maana unaweza kukuta hata koza wa Sangi, wanzava na kadhalika. Mfano mzuri ni mzee Modongo na wezake ambao waliitwa na Wasuya kutoka Usangi ili kuja kuzuia vita visingi ugweno. Uko hupa leo unapatikana maeneo ya Chanjale kwa mkoti, njia ya kwenda na Vuchama tena kuna mzee maarufu huko huwa aitwae msangi ambaye alifariki dunia mnamo mwezi wa 1995 kwa asili wa gweno hapo kale walikuwa naabudu Mungu wa Luba pamoja na muandani wake mwiri yani mwezi mkewejua, jua sanjari na watotoao unyota. ibada hiyo ya kuelekea jua iliambatana na kuabudu mizimu na ndio maana kuhani wa Kigweno chinja mnyama na kumchuna ngozi yake aliweza kutazama maini kupiga ramli kwa kutumia viungo kwenye tumbo la mnyama tena wanyama hao walichinjwa kwenye eneo maalum litoa kwa kigweno ngondinyi mara nyingi eneo hili walihusika wanaume vigali wanawake kwa sababu kwa mila kigweno wanaume ndio makuhani mara nyingi katika eneo la kuzunguka ngondinyi kulipambwa mimea maalum litoa mathale ambao kwa mujibu wa mapokeo wa gweno ni mimea mitakatifu Mnyama napochinjwa, ama mnyama na pokula kizu ama mnyama na pokula beto Kuhani hukata vipande vidogo vidogo na kuvueke eneo husika Kisha huchukua pombe ama mbege au dengelua Kisha tatazama mbinguni huku meshika mkononi pombe Kama ishala tambiko na kusema Lubakahu ngoma mbai Yani naamini mungu yuko juu lakini chini kuna mizimu Kisha umwaga pombe na kusema na chokusudia. Kama nataka mvua inyeshe, awa na kuondosha msinyanyo ama mkosi Kwa maana kwa mujibu wa mapokea wa gueno Mkosi kwa ulikuwa ni jambo kubwa sana Na ndio maana hata mtoto aliyezaliwa na aina yoyote ile Alitoleo kafara kwenye jiwe la watoto Kwa kigueno igwe yabana Mhanga alikuwa na kwenye jiwe husika, Mamae humbe mpaka lale Akisha kulala huu kwenye kilele chajiwe na anapoamka ghafra huporomoka na kufa na watakuwa wameondwa mkozi katika jamii na humfurahisha mahoka kuna kisa kimoja cha kale juu ya bwana mkubwa mmoja aliyetwa Kindovai wakati anafukuzwa na madui, kuna kuenua ambalo kwa sasa kunaitwa hifadhi ya wanyama savo karibu na ziwa jeupe yasemekana alipiga fimbo yake kwenye maji na yeye na mifugo na wafuasi wake wakavuka salama maji yalijawanyika Yawezekana simulizi ya wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu imetoka katika kabila hili la Wagweno. Masimulizi ya Wagweno ni mengi sana kiasi kwamba unaweza kukastaajabu. Mpaka leo kuna mawe ya ajabu ambayo yako misili ya watu. Inasemekana maadui hapo kale walikuwa nakuja kuiba mifugo huko lakini kulingana na ujuzi wa wazee wakageuzwa mawe kwa njia ya miujiza. Hii ndio maana niliposema katika kabila la majitu makubwa katika historia za HMG ambapo nilikuwa kusimulia mambo ya majitu makubwa kwamba yaligeuka mawe ama mengine yaligeuka milima hii ndio maana halisi hii ni historia ya kabila la Wagweno ambao walichinja mtoto mwenye ulimavu wakimtoa kafara wakiamini kwamba wanatoa mikosi lakini kwamba hawa walipiga fimbo katika ziwa na ziwa likagawanyika wakavuka sarama hii ni historia ya kabila la Wagweno ndani ya HMG